kommer till en ny sändning med Radio kommunist. Radio kommunist är Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som står bakom. Sändningarna kan du så höra över internet och då går du in på www.kommunist.se. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så går man in på hemsidan www.skp.se. Där finns all kontaktinformation du behöver om du har lyssnat på sändningen över internet. För är det så att du vill ha kontakt med oss här nere, då kommer du naturligtvis till Södra Förstadsgatan 132. Eller ringer vårt nummer telefonnummer här nere, 040 611 88 82. På Södra Förståsgatan där har vi öppet mellan onsdag och torsdagar mellan 19 och 21. På vår SKPs hemsida finns även länkar till vår tidning Rikpunkt, som är en läsvärd tidning. Den kan ni passa på att läsa där på internet. Eller om det är så att ni hellre vill ha en prenumeration på pappersutgående så kan man skaffa sig det via internet. Det går naturligtvis via telefonnummer också. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi kommer till och prata om lite varje dag. Ansvarig utgivare för programmet är Rika Steinberg. Och har du frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera det vi pratar om så kan du naturligtvis ringa till studion och det är telefonnummerna 040 437070 eller 040 43 70 71. Dagens program kommer till att handla, naturligtvis ska vi börja med arbetslösheten och lite frågor kring den. Men vi kommer annars mycket till att prata om bostadspolitik och vi ska också prata om pensioner som vi berättade om tidigare. Arbetslösheten har ju nu i och med den kapitalistiska krisen blivit värre och värre. Idag är ungefär 350 000 människor öppet arbetslösa och det innebär ju en betydande ökning av antalet än 10-15 000, 000 fler människor är arbetslösa än bara för 2-3 veckor sedan. Det är också så att, som ni säkert har sett i rubrikerna, att varslen ökar. Det är företagen lägger varsel om att de ska sparka folk. Det är ju så när profeterna funkar så det första man gör sig av med det är naturligtvis de som har slitit ihop de profeterna som man ändå trots allt har. Och följden blir ju, som vi nu har sett, alltså en, man kan kalla det en depression därför att det innebär ju att fler, alltså att eh, köpkraften oholkas eftersom eh, vi hade en så kallad alliansregering och även socialregering för den delen som på alla vis vill försämra för de som råkat bli arbetslösa, sjukskrivna eller de som behöver utnyttja vårt socialförsäkringssystem som vi har i, betalat i under tiden när vi arbetar. De kom ju på att de, det var ett, vi var några riktiga fuskare, vi som... Tvingades använda det. Blev man arbetslös så fuskar man med A-kassan. Blev man sjuk så fuskar man med sjukkassan. Men det var ju rätt så intressant. Det var ju Jörgen Persson som anställde då 300 akademiker. Som fick uppgift att jaga de som var sjukskrivna och arbetslösa. Eller i synnerhet de sjukskrivna. De som utnyttjade sjukkassan på ett felaktigt sätt. Och det visar sig att deras utredningsarbete. De har jobbat nu i tre, fyra år med det. Det har gett alltså, åtta stycken som har kunnat uttala för. så alltså att de hade medvetet fuskat om det. Så jag menar det har blivit ganska dyra eh, pengar för att få eh, fattig de eh, små fuskarna. Men arbetslösheten, den är ju naturligtvis inte någonting som är sent till oss från eh, nåtvis även om inte jag är religiös. Arbetslösheten, det är ju naturligtvis ett sätt som kapitalet har för att reglera sina profeter. Alltså höja profiterna genom att sparka folk. Men följden är ju att man har hamnat i den här krisen som nu gör det djupare och djupare. fler företag går i konkurs men samtidigt så funkar ju profiterna och fler, fler människor sparkas från de företagen. Och det kommer också till att förstärka den monopoliseringen. De stora rika bolagen de kommer naturligtvis till att bli ännu rikare. Vi har bilindustrin. Den gnäller om att vill ha bidrag. Det gör de alltid egentligen. De har ju alltid försökt att få så stora eh, bidrag som möjligt av samhället- och vill att samhället ska stå för deras kostnader så kan de ju dela ut mer till aktieägarna genom att de får större profeter. Och, och det innebär ju naturligtvis samtidigt man kan inte både ha pengarna och dela bort dem till de rika det innebär ju samtidigt då att man sänker eh, skydden i socialförsäkringssystemet. Det innebär nedskärningar i den offentliga sektorn. Och det är naturligtvis målet att man vill göra den offentliga sektorn så dålig så att man till slut tvunget eller på så vis kan tvinga fram en så kallad privat sektor. De har inga egna idéer om att skapa nya jobb eller nya produkter eller sånt. Allting går ut på det gamla, alltså det gör så mycket profit som möjligt. Samla ihop så stort kapital som möjligt för att de ska kunna uh, tjäna igenom mer pengar samtidigt så tar ju andra storbolag också chansen i de här tiderna genom att sparka folk trots att de går med väldigt stor vinst både Ericsson och delar av Telesonera har ju gjort det här ju. och det är ju självklart ett sätt två väldigt viktigt är det ju för en kommande vet inte, löneförhandling där man sätter press ju på fackföreningarna att man, ja, vi kommer fortsätta sparka folk om ni, om ni, inte, om ni ger för höga lönekrav och samtidigt så är det ju också ett sätt för att höja vet du, aktiekursen för just det biologet. Ja, jag ska också ta upp det med ungdomsarbetslösheten. För det är ju så att man många gånger påstår att de senaste generationerna, de unga, är i låta vill inte jobba sånt. Men det är ju de som drabbas hårdast av arbetslösheten. Det är svårighet att komma in på, på en arbetsmarknad. Kom, kommer de in så är det tillfälliga sysselsättningar och... ...dåliga skyddsnät. Alltså man, man blir visstidsanställd. Man anställer dem på praktikplatser och på alla möjliga. Alltså den öppet, öppna arbetslösheten bland ungdomar... ...den har nu stigit till nästan 40 000 ungdomar... ...mellan 16 och 25 år som är öppet arbetslösa. Alltså nästan 40 000 unga människor som skulle behöva komma in och få in en fot på arbetsmarknaden de ställ ställs i de åren mellan 16 och 25 år utanför möjligheterna att försörja sig genom ett arbete det innebär ju naturligtvis ingen bra grund för, för deras kommande liv för det är ju naturligtvis viktigt att människorna har en möjlighet att kunna delta i, i den samhälleliga produktionen och producera de nödvändigheter vi behöver vi producerar naturligtvis en jävla massa skit också, men det, vi, vi, vi producerar det vi behöver också och det är det som naturligtvis kommunisterna kämpar för. Att unga människor ska gå, eh, slippa gå arbetslösa. Och därför kan man naturligtvis tidigare lägga pensionsåldern. Vi kan förkorta arbetstiden så alla får en möjlighet att delta. Man har ju förslaget det från industrins sida också på vissa områden att man ska införa en till exempel den femte dagen skulle man vara permitterad. Man skulle ha fyra dagars vecka och tre dagars och allt vad man har pratat om. Men då är alltså inte industrin beredd av stå för kostnaderna. Då vill de att samhället ska gå in och betala den permitteringslönen som man är tvingad att betala ut. Och från början så var ju Fredrik Gränskjöld eh, klart med det. Men nu har man börjat att egentligen lokra på det. Häromdagen var det Anders Borg och eh, Maud Olofsson som var ute och berätta att de kan tänka sig- och ge arbetshjälparna anstånd- med att betala in- äh, alltså den skatt man håller inne för, för oss- som arbetare betalar ju arbetshjälparna in- varannan månad normalt. Och det är också- äh, de sociala avgifterna- och andra avgifter. Det, kunde man, alltså det skulle man försöka- och ge dem längre frist på sig- att betala- äh, att betala de avgifterna de lågstadgade avgifterna skulle de få två månaders extra tid på sig att betala och man motiverade med att eh, det var så många konkurser självklart är det många konkurser i syn och bland småföretag för de av monopolen till att leverera varor till dem så billigt som möjligt och det är ju därför konkurserna tvingas fram. Och att ge dem anstånd med att betala de sociala avgifterna, det kommer inte till att lösa ett enda problem. Därför att de kommer naturligtvis tvärtom i en ännu svårare situation. Och konkursen kommer kanske till att bli... Jag vet inte vad man ska kalla den kraftigare när man kommer till att ha större skulder. För jag menar, om ett, ett företag går så dåligt som man inte har råd till att betala eh, en del av lönen kan man säga det. För de sociala avgifterna och den skatt man innehåller från för de som jobbar är ju egentligen ingenting annat än en del av lönen. Och det är, ju, det är ju naturligtvis inte företagen jämt med att få anstånd med dig. Det. det är ju de stora monopolföretagen. För då kan de hålla på och plundra två månader extra. Det är ju det hela politiken går ut på nu, Meira. Att man ska stärka storkapitalet, storfinansen. Det är de som ska ha alla fördelarna. Vi hade uppe för, det var ju då i december, var det ju EU. Var det diskussioner om EU? Och vi eh, tyckte att Vanja den var en riktig sopa helt enkelt. Därför statsar i knät på Haiti eh, och Socialdemokraternas eh, ja, Mona Salid. Och de driver igenom det eh, Lissabon traktatet att, att Sverige skulle ansluta sig till Lissabon fördraget. Man ratificerade helt enkelt. Nu har fortfarande inte Irland ratificerat det men man tänker om alla medel tvingar dem till det. Nu kommer eh, frågorna upp. Nu plötsligt börjar Vanja Lundby-Vedin vakna och kritisera EU-kommissionen för att den väljer att motarbeta eh, europeiska löntagarnas intressen. Tidigare hörde vi något helt annat att eh, den europeiska Europeiska unionen var bra för för löntagarna. Nu är det plötsligt att de motarbetar löntagarnas intresse. Därför att hon ljög rakt ut då innan det var frågan om ratificeringen av eh, Lissabonfördraget. Hon ljög om att det skulle finnas sociala städer och, och Europaparlamentet skulle ha möjlighet att påverka. Nu till eh, i det där utstationeringsdirektivet som eh, lavaldomen handlar mycket om, så har det visat sig. Europaparlamentet hade ju förbättringsförslag kring det. Men EU-kommissionen säger nej vi ska inte alls förändra det så att det gynnar löntagarna. Och det visar återigen alltså att det är en organ för kapitalets diktatur. Det är ingenting för arbetarna och det vanliga folket. Utan det var Vanja Lundin, Lureus då. För hon är så van vid att sitta i storfinansens knall. Så hon är inte ärlig helt enkelt. Stoppa marschen! Stoppa marschen! Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, berorad för Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. De som är i studion är Viktor och Jan. Det vi hörde var en gammal låt från 1975 med Michael stå på matchen eh, och den börjar bli aktuell igen. Då 1975 gällde det en tennismatch på i Båstad i Davis Cup eh, mot eh, Chiles. Eh, då hade ju Jontan två år innan tagit makten och spärrat folk på alla möjliga koncentrationsläger och fotbollsarena och drev eh, många många chilenare på landslukt Alla som hade stött den gamla presidenten som han störtade allende blev utsatta för repressalier på olika vis. Och naturligtvis jontan till makten i Chile. Med stöd av USA och, USA och de eh, multinationella företagen. Då 1975 lyckades man inte stoppa matchen. Men den, den spelades. Den spelades trots allt inne i Båstad. Men den folk där var mycket folk att demonstrera nästan 10 000 människor samlades i Båsta för att demonstrera mot den tennismatchen 1968 hade man haft en likande, liknande match mot Rhodesia som då var så alltså en aparthe och förtryckte människor på grund av sin hudfärg då var det stora protester mot att Sverige skulle spela tennis mot de vita. Den matchen lyckades man stoppa och säga till så att den inte fick spelas i Sverige. Man fick flytta den till utomlands jag tror om jag minns rätt att man fick flytta matchen till, till Frankrike. Och det innebar naturligtvis en, en bra opinionsbild för, för kampen mot rasism och, och kampen mot rasistregimen i Rhodesia. Det är aktuellt igen stoppa matchen. Ingen har undgått, alltså det här eh, kriget som Israel har fört mot eh Folket i Gaza Gaza är ju en av världens mest Tödbefolkade områden En och en halv miljon människor Bor på ett område som utsvarar En tredjedel av vad Öland hittar Där har man satt in alla de moderna Vapen som kapitalismen Förfogar över Imperialismen och de imperialistiska Staterna Flygbomber, Napalm, och inte Napalm Utan man använder nu mer än så vidare Vit fosfor det är ungefär som, eh, som, eh, som napalm, alltså det ställer till omfattande brännskador och det stänker på folk som då blir och allt möjligt. På alla sätt och vis har man försökt alltså, att driva de eh, eh, palestinierna för att man, man, man påstår att det var för att man sköt raketer mot Israel och det är möjligt, man, det har man ju naturligtvis gjort men vi ska ju veta att det är ett ockuperat område och varje människa har ju egentligen skyldighet att göra motstånd mot ockupanter och Israel har, har blockerat och inte tillåtet transporter in av livsmedel och alla möjliga saker. Man har blockerat och byggt en hög mur. Jag tror den är mellan 7 och 8 meter hög runt hela den gåsaremsan. För att eh, inte palestinerna ska kunna få in förnödenheter. Man har naturligtvis inte kunnat få in medicin heller. Eller något annat. Och det har pågått nu under flera år. men Det var åtta år sedan egentligen man började bygga muren. Och blockaden har pågått egentligen så länge. Men stärktes är och med att eh, en eh, organisation, Hamas, vann valet i, eh, i Gaza. Eller i Palestina, helt enkelt. Men i synnerhet i Gaza, där fick man makten. Eh, och det gillar inte Israel. Därför att eh, Hamas accepterar inte den ockupationen. Man vill alltså att Israel ska dra sig tillbaka från, till, från eh, de ockuperade områden. Och det var därför vi spelade stoppa matchen. För det, nu planerar man alltså att ha en eh, svenska tennisförbundet och Israel- ska spela en match inte svenska tennisförbundet men det är de som är arrangörer av matchen ska spela en match själv i Malmö är det planerat den sker till 8 mars och där finns många som vill att den matchen ska stoppas eller i alla fall inte spelas här i Malmö eller Sverige överhuvudtaget och det finns massvis av information att skaffa sig om det i tidningar det finns, och det har visat sig alltså att den kampanjen stoppar matchen har börjat slå väl ut för vi ser att det biljettsläpp som skulle ske nu i helgen alltså man skulle börja sälja biljetterna till matchen det har skjutits fram i tre veckor därför att man inser att man inte kan garantera säkerheten vid den matchen och det är naturligtvis det första steget. Men det är ju inte bara säkerheten för de som ska spela tennismatchen. Utan det handlar om alltså att vi ska säga ifrån att vi inte accepterar att människor bränns upp och bombas i huvudsak, alltså 1300 palestinier har dött där, varav hälften är barn och kvinnor det är inte så att det är aktivister eller Hamas aktivister man har mördat där, utan det är vanliga palestinier som förmodligen en hel del av dem har röstat på Hamas, men det var för att Hamas var det enda som sa till att de fick någorlunda huset så därför är det viktigt att vi jobbar för att stoppa matchen med Israel den 6 och 8 mars. Ja, det, det finns <coughs> här, Det finns ju någon som påstår ju att, uh, man ju alltså, att man ska inte ge att man ska stoppa den här matchen. Jag vet att det finns en hel del sportskribenter i tidningen alltså då och läser så då då menar på att uh, visserligen så kan man inte förneka sambandet mellan politik och, och, och idrott men att man inte borde stoppa matchen för att idrottsutövarna har ju ingenting med det att göra och så vidare också alltså det, det är alltid jag har hört de här argumenten tidigare och det är många gånger beroende har jag märkt på vem som man riktar sig att man ska stoppa matcherna mot till exempel när Jugoslavien fick inte delta här i Sverige och i EM då 1992 så var det inget rabalder över att de inte fick delta utan då var det många tidningar som tyckte att det var rätt de skulle få delta. Och då ska man ändå komma ihåg att det var ju ett land som blev attackerat ju inte tvärtom ju. Så, så att det har tid. det handlar väldigt mycket om vem och vem som vem som sörjer och vem och vem som ska äntligen blockeras. De använde argumentet emot att USA var här och spelade från något toxinvent om det var en, men Davis-Krapp-Matthos eller något annat. Och då var det ingen som tyckte att man skulle det, stoppa matchen. Nej, tvärtom. Det var faktiskt rätt många som tyckte att man skulle eh, stoppa just de här matcherna när USA var i och med de i krig i Afghanistan Irak, och Irak. Det var krig som eh, var mot folkrätten också. Det var ju direkta anfallskrig. Och det är ju självklart att eh, det är ett sätt att visa att man inte, precis som du var inne på, att man inte stödjer en sån här politik, och, och eh, Det är ju ett sätt att bryta de normaliserande förhållandena rör sig att människor visar att man inte accepterar. Ja visst Alltså det Man måste protestera medan det pågår Det går inte att göra som Borligheten ofta gör De brukar ofta vänta en femtio år Sen efteråt så protesterar man Jag menar till exempel Om vi hade tratt fram de historierna Från andra världskriget Där Hitler, när, när judarna blev Förföljda i Hitler-Tyskland Då, då, då ville ju Absolut inte borligheten ta emot dem här i, i Sverige då stödjer man Hitler. Men sen nu efteråt så snuftar man över, alltså man försöker använda judarnas lidande som någonting som någonting som skulle rättfärdiga att Israel, staten Israel som är en zionistisk stat... Alltså som är en aportisk och bedriver en rasistisk politik. Vi ser ju att Israel var det enda landet egentligen som inte deltog i boykotten av eh, Syd, Sydafrika när, när det var aktuellt. Och, och nu försöker man alltså på något vis eh, använda det som judarna blir utsatta för och några andra världskriget som att, för att ge legitimitet åt egentligen metoder som judarna använder, eller som staten Israel och sinisterna rör, använder mot eh, palestinierna nu, vi, alltså det är viktigt att hålla fast, släck kvar det det är inte judarna som folk vi anser är felaktiga utan det är ju staten Israels politik som är felaktig de fick 1948 tror jag det var som man skapade landet Israel nere i um, um, de tidigare kolonierna de engelska kolonierna det var ett område avsett det området har alltså staten Israel nu utvidgat jättemycket och fördrivit palestinerna från stora delar av de områden trots att det bor palestiner kvar i Israel det första man gjorde var ju egentligen att föra en sån där som man brukar kalla etnisk gränsning. Att man sparkade ut ju och väldigt många palestiner och övertog deras äh, hem. Ju. Och det var ju självklart ett, ett brott mot äh, folkrätten. Äh, I och med att man hade faktiskt äh, lagstiftat om de, de sakerna efter andra världskriget Att man mm. fick göra vissa grejer. Ju. Tidigare var det ju lite mer Vilda Västern. Ju. Men nu är det ju så att de här folkrättsliga historierna är ju... Äh, det är ju den starkaste rätten då som gäller De gäller ju inte till USA De gäller inte till Israel eftersom Israel är en bondförvant börjar till USA Och då innebär det ju att det automatiskt blir någon form av Bondsförvant till EU i sådana fall Ja Du i det gala kväll Nu ska man vara snäll Nu ska man le mot dem Man helst vill slå igen Nu samlas de. Grafen att nu börja kärn. lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burland och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Och vi kommer nu, vi har pratat ju om arbetslöshet och vi har pratat om Israel-konflikten. Vi ska prata nu lite om eh, bostadspolitik. Att det var en fråga som vi tar upp eh, för, för eh, eller vi tog upp. Det var en lyssnare som ringde in och ville att vi skulle ta upp bostadspolitiken. Och vi tänkte börja idag. Vi kommer inte till att ha helt uttrymmande om bostadspolitiken idag. Men vi, vi börjar med den åtminstone. Mm, det har ju varit ett stort problem med och Det är väl ingen som kan och undgå att läsa om det i tidningar och ungdomar och familjer och sånt har svårt att få lägenhet och i särskilt i storstäderna. Men för att börja så kan man ju börja med att berätta att det finns ju fyra sorters eh, bostad egentligen fem, men man kan säga fyra. Det finns de här som är så kallade äganderätter, bostadsrätter, allmännyttiga hyresrätter och privata hyresrätter. Och allmännyttiga hyresrätter är intressant för att jag det står här i mina pappar att bostadsrätterna är 20% och allmännyttiga hyresrätter är 22%. Men jag läste att bostadsrätterna för första gången i Sveriges historia har faktiskt gått om de allmännyttiga hyresrätterna nu. Och det sista alternativet som är på gång och det finns lite, alltså det är de här så kallade ägarlägenheterna så egentligen så är det fem, fyra och en halv om man ska säga så. Och ägarlägenheterna det är ju kanske ny historia för vi har tagit upp det tidigare programmet men jag tänkte ändå bara berätta lite kortfattat att det innebär att det utgör en tredimensionell fastighet med dagfot och det innebär att intäckningar kan göras fastigheten ska vara avgränsad och självständig samt bildad för bostadsändamål. Till skillnad från bostadsrätten behövs ju överallt att alltså se inget godkännande av någon förening. Den ska fritt hyras ut i andra hand och det att bilda ägarlägenhet ska bara ske i samband med nyproduktioner som alltså man får inte ta över gamla hyresrätter. Men självklart är det ju bara ett steg. Ju. Man ändrar ju alltid på sådana här saker. Det man vill göra, man vill ju egentligen att få spekulation i de här uh, nya lägenheterna som byggs där i sådana fall. Och det vi har idag i Sverige, vi har ju ett system där vi både hyresvärden, hyresgästföreningar de går ihop och sen så förhandlar de fram ju genom olika kriterier och så fastställer man då hyran. Vi har precis haft en del, det jag läste att i Burdav till exempel så höjdes det bara med 2%. Man anger då att den låga räntan är som skäl till det här. Ju. Och det har varit väldigt stora diskussioner just när det gäller hyresrätten. Jag tror inte bostadsrätten har kanske egentligen varit så mycket diskussioner om, även om det är väldigt dyrt att köpa dem, men det har handlat mycket om hyresrätterna. För att de, de problemen som har varit eh, har ju visat att eh, både studenter kan ju inte skaffa sig hyreslägenheter vilket innebär att de inte kan studera på de orterna som de skulle vilja studera på eller de kan inte söka de program som de vill studera på. Samtidigt så har det ju gjort att yngre människor som har velat flytta kan inte lämna bostäderna, vilket i sin tur har skapat problem för att då kan de nya småbarnsfamiljerna inte flytta in till styrabus. buss. Så det blir som en cirkel där ju. Att ungar vill inte skaffa familj. De vill för att de inte kan skaffa familj. Och samtidigt kan de inte flytta hemifrån. Och de föräldrarna kan skaffa mindre lägenhet. Så att man kan skaffa en familj. Så det går runt, runt hela tiden. Och det här är ju någonting som har skett ju ena sen i början på 90-talet. Tidigare 1985 så hade man en... En avreglering och det gjorde att man, pumpade, man lånade en hel del pengar till rätts och lite kommunerna. Då byggde man en hel del byggstöd. Men efter 1990, särskilt i samband med en av Johns favoritgrejer, den stora skattereformen kom igång så slopades allt det här och det gjorde att eh, vissa kommuner fick ett visst överskott på bostäder medan andra hade fortfarande ett litet man hade inte byggt klart dem också vad som skedde här ju var att man inte ville ha ett överskott egentligen utan eh, i och med att EU-inträdet och allt det här också gjorde att man skulle egentligen ha vinst på allting så man kan egentligen säga att eh, allmännyttan existerar knappast egentligen idag. Alltså i och med att man har så pass begränsat äh, lägre hyresutbud så innebär det ju självklart att man måste ändå ha en form av marknadsanpassning och det har vi ju sett i Malmö också hur man har tagit äh, det här med den så kallade Malmö-modellen att man har egentligen mer eller mindre gjort en marknadsanpassning Det har inte gått fullt ut men eh, det är ju självklart ett första steg ju. Man kan ju inte ta ett, ett, ett extremt steg på en gång så fall ska det bli för stora protester mot det här. Utan man vill vänja ju människor till det här. Eh, för ett par år sedan så släpptes ju också man gjorde en rapport eh, Socialdemokratiska regeringen tillfrågade då EU då om det var förenligt av allmänheten allmännyttan då här i, i Sverige. Sen så tror jag borgarna av er, som ni känner till ju det är regeringsmakten och man lade till en ny fråga då och den här utredningen som blev klar nu, det var förra året, den visade på att, att egentligen idag alltså, så finns det ingenting som säger att man inte kan få ha kvar allmännyttan som modell. Men, så står det ett stort men då. Men, alltså, saken är att det är ju så att man måste konkurrensätta allting. Alltså, det vill säga att allmännyttan måste också gå med vinst och gör den det så är det egentligen inte användning till ett företag längre så därför finns det en väldigt stark konflikt här och det är ju någonting som vi hela tiden från och Kommunist också har väldigt starkt påpekat att det, det är ju, alltså EU kräver ju just de här sakerna EU är ju till just för att man ska kunna konkurrenssätta ut allting och så pekar man på ett högre direktiv och så säger vi här i Sverige men vi kan inte rå för det utan det är de som eh, säger att vi måste göra det här ju. Och därför är det väldigt löjligt att, att alltså, socialdemokraterna som nu befinner sig i opposition och är väldigt kritiska mot Mats Odells bostadspolitik går så här liksom att ja men Nodells fel upp och så vidare men egentligen har man ändå stött den här politiken indirekt i och med att man stödjer EU. Ja, det är självklart. Så jag menar, den skattereformen som du sa, jag, jag gillade den inte. Alltså, men det var en skattereform som gynnade oss de rika, de som hade egentligen alldeles tillräckligt. I synnerhet var det de som gynnades av det. Sen så förändrar man ju då i skattesystemet så... Och så att man förändrar bostadspolitiken i skattesystemet. Innan fanns det möjligheter att hålla ner räntan till exempel på nyproduktionen och andra. För att vanliga människor skulle ha råd och efterfråga lägenheter. Vi har sett nu den senaste tiden, har man byggt mycket i, i till exempel Malmö och den här regionen. Men det, det har i huvudsak varit insatslagenheter eller på annat sätt eh, eh, bostäder för de som redan har väldigt, eh, som egentligen aldrig har drabbats av någon bostadsbrist för de har alltid haft råd att köpa sina lägenheter och vi ser ju flera projekt i Malmö nu som visserligen nu har gått i graven kan man säga eller kommer att gå i graven så förmodligen kommer att framkalla konkurser också det är ju de stora insatser som de har De har alltså byggt på ren spekulation och i en del fall lyxöst men också i specifika läge, hamnar eller där man skulle säga nere i Västerhamn och sånt och där har det ju inte varit ovanligt med lägenheter som har kostat så alltså en insats på 3-4 miljoner kronor och ännu dyrare man hade tänkt att bosätta pensionärer till kalkbrottet och där skulle insatserna bestå av 6-7 miljoner kronor och vilka pensionärer, alltså det finns säkert pensionärer som har 6-7 miljoner kronor Och att betala för att bo i en där. och i det skulle ju naturligtvis vara en omfattande jag vill inte påstå vård, men en omfattande service alltså man skulle väl ha lätt... För mat kunde beställa mat och man skulle ha en vaktmästare där och allt möjligt. Men det är en jäkla massa pengar att, att betala ut för ett boende. Och vi kommunister ser bostaden som en social rättighet. Den ska vara en rättighet för alla att ha någonstans att bo. Och då kan man naturligtvis inte inrikta produktionen på att bygga bostäder som kostar 2-3 miljoner. Även som de som var välbeställda då för ett år sedan kan man säga. Och köpte de bostäderna eller satt upp sig för de bostäderna. De har idag svårigheter alltså att eh, våga, följa, våga fullfölja de kontrakten. Och, och trots att då har räntan är nästan nere på, på noll. Därför att osäkerheten med arbete och löner och allt möjligt har blivit så stor så att folk inte vågar göra det. Och det är ju inte de som är allra sämst bemädlade som har gett sig in på sådana affärer. Man måste ändå vara ganska töd och ha ganska hög inkomst för att våga köpa en lägenhet som kostar 2-3 miljoner kronor. Och ha att betala av på eh, under hela tiden. Och, och även naturligtvis betala en högre. Och samma uh, husen har man drivit upp. Priserna är skyhögt på. Så det har ju inte funnits någon bostadsmarknad alls egentligen för att vilja påstå att vanliga människor, de är 15, 20 25 000 eller upp till 30 000 i månadslön. För det, det är ju majoriteten av arbetarklassen som har den lösen, lönen. Och har man 30 000 får man ut 20 000 max. Och, och svenska ska mat, och, och då har man inte råd att lägga ner 15-20 tusen kronor på yra lägenheten ja och sen, De påstår ju också att det är ju anledningen till att det är så att det är för att det har blivit för dyrt egentligen att producera lägenheter, så därför får man heller ha ju eh, bostadsrätter. Men det är klart kan man ju kortsiktigt köpa in pengarna direkt, ju, så det ju, blir det ju såklart att det blir ju mer intressant att genomföra det här ju, genom spekulation. Eh, I sådana fall ju. Och eh, samtidigt så har ju den nya, eh, eller, den varliga regeringen har ju också har ju genomfört en del saker som och ytterligare spär på det här, bland annat som har stopplagen mot utförsäljningen av allmänheten avskaffats, som ett exempel. Mm. Men det är ju ändå ett steg som hade förr eller senare blivit tvunget att ta egentligen i och med EU-medlemskap som säger. Och helt klart och tydligt att man inte får bedriva verksamheten på det här viset. Så, så att eh, man, man kan ju inte bara man kan inte göra som socialdemokratin som stoppar ner huvudet i sanden och påstår att liksom, som ingenting har hänt. Och sen när, när det väl händer så säger man nej men det visste vi inte om. Precis som till exempel Vanja lundby som du hade tidigare som ett exempel. Då, ju. Alltså man kan ju inte göra så. Jag påstår ju att de här människorna vet ju om vad det handlar om ju. Alltså de kan inte, man, man kan inte springa kring och spela dom så länge ju, hela tiden. ju Att man kan göra det en gång visst, man kan alltid misstå sig, men man kan inte göra det hela tiden. Ju. Och jag menar, om jag vet om de här sakerna, att, att, att hur EU fungerar, då borde ju självklart en som person, ju, som äh, Mona Selin och allihopa, veta vad jag också handlar om, de har ju ändå trots allt vissa politiska eh, sekreterare som experter på de här sakerna som informerar dem åtminstone, antingen måste de vara väldigt, väldigt deliga på att informera eller så ska de själva inte läsa vad som sker i, i, i de här sammanhangen Uh, no, och vad vi behöver det är just lägenheter, alltså, hyreslögenheter till rimliga höger Och det kan man bygga också naturligtvis. Men man måste göra någonting åt alltså finansieringen och också den eh, monopolindustri som har utvecklats kring eh, byggbansion. Svarta radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, boende för sig. Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat om arbetslöshet, och vi har pratat om stortbarnmatchen, och vi har pratat om bösterspolitik. Egentligen skulle vi ha pratat om lite om 500 år nu, men vi ser att tiden har strykat iväg så kan fort. Så vi, vi hoppar över dig denna gången men tar dig nästa gång. Så vi fortsätter lite om bösterspolitiken, för det finns egentligen mer att säga kring, kring den. Ja, alltså eh, en bostadspolitik eh, som, som den fungerar då, med alltså man påstår ändå att hyresrätten är viktig. Varför är då hyresrätten så viktig? Är det för att människor har råd? Nej, man menar på att hyresrätten är väldigt viktig på grund av att det måste finnas en rörlighet i samhället. Människor kan ju inte flytta till en till och köpa en lägenhet varje gång när man ska göra det här, utan man påstår liksom att man ska enkelt, särskilt för yngre människor när de ska börja arbeta efter studier och sådana saker, att man ska kunna ha en form av rörlighet. Men att men problemet är ju att man vill, man, ju inte, man vill ju inte bygga man vill ju inte komma undan med det här problemet utan man bygger man precis som du sa alltså, bygger man väl Och så bygger man ju som ut i bunkeflor eller vad man nu ska bygga någonstans och då kostar ju kanske en lägenhet kanske 7-8 tusen spänn i månaden och det är ju det är inte alla som har råd med en sån lägenhet ju. så att, och när repa går ut och betalar ju i, i, i, i tidningarna och såna grejer, så går han ut och säger att vi har problem här men vi har för förberedelseretor så säger de, ja men bygg då billiga hyresrätter, men det vill han inte alltså då, då kommer han säga, ja men gör det så blir det någon form av ett slumområde och människor flyttar det men det, det är ingen som säger att man inte kan bygga en billig, en billig hyresrätt i ett attraktivt område men då är det självklart, då kommer man ju sänka värdet till för det. Så, så därför är ju mer eller mindre alla överens om att den här spekulationen på hyresrätt alltså eh, inte bara hyresrätt men alltså för det är en form, det kommer ju bli det med de här ägarlägenheterna så kommer sen fram till så alltså, alla är överens om den här politiken ju det finns ju egentligen ingen som opponerar sig mot den, utan det, det är ju mer snack för att folk är lite sura, man vill ju ha lägenheter nu. Men det stora problemet kommer ju komma nu i framtiden, man vet att det är väldigt många unga som vill flytta och som har fötts nu. man har ju till och med blivit större större jag tror man har kommit över 300 000 nu, som ett exempel, det är första gången man gör det. Så att det, det den här situationen ju, blir ju självklart ohållbar i framtiden nej det men du tog upp det tidigare som är i en ny form det, det är ju egentligen ett alltså, för att utveckla alltså bostadsspekulationen nu om jag har gått om pengar så kan jag köpa en lägenhet i Stockholm, jag kan köpa en i Göteborg en i, en i Lund och en här i Malmö till exempel och en i Arlov och sen kan jag hyra dem i andra hand och jag kan ju också naturligtvis om jag förutsätter att priserna går upp, så som man har sett nu de senaste åren, alltså spekulationen har tagit full roll, så blir det ju alltså främst, främst ett spekulationsobjekt de ögarögenheterna för det, det är ju inte naturligtvis inte tänkt ens som så att man tvungen ska bo i den där ögarögenheten utan det är alltså att man vill åt fler pengar som ska kunna sättas i omlopp i spekulation och jag hade tänkt att prata om det då i samband med pensioner men det går egentligen där bra att prata om det i samband med politiken. det är ju det som har varit en del av kapitalismens kris man behöver alltså mer pengar i, i rollning så kallad för att kunna hösta in profiter och det har man löst tidigare genom krediter till kredit och pleiti utan kontroll och någonting och alla har ju sett att man kan få sms-lån och man kan få eh, internetlån och alla möjliga lån alltså egentligen var det inte så intressant överhuvudtaget om man eh, betalade tillbaka lånen för om man hade ett lån som man kunde då eh, säga att man skulle få 10 eller 15 procent ränta på alltså jag, att jag hade lånat ut de pengar så kunde de lånen säljas sen till vidare eh, någon, någon spekulant som spekulerar i, helt enkelt om du betalar tillbaka lån eller inte så låg man på sådana lån och sålde till varandra alltså, för det var ju kapitalisterna som hade pengar man, man la ut det ju på aktiebyggelsen där, där man använde våra pengar alltså, vår, de pengarna vi avsätter till pension och sånt, de har ju också drivits in i den spekulationsmarknaden på grund av den förändrade pensionsreformen så därför blev det ju mer och mer pengar tillgängliga för spekulation. Det är ju naturligtvis därför priserna kunde stiga så sjö högt. Man hade egentligen ingen kontroll alls över finanserna och sånt. Och vad ska man göra för att förhindra det här, ja? Alltså det måste man ju, för det första så behöver ju samhället intäkter. Och då behöver ju samhället driva företag, de största monopolföretagen i synnerhet. Stora, viktiga, avgörande företag för ett samhälle, för detta samhälle. Det måste naturligtvis vara statligt och de ska i huvudsak stå för de inkomster som vi behöver i utgifter för att driva runt här samhället sjukvård, skola barnomsorg och alla de utgifterna som vi, som vi måste ha, de ska ju levereras in för dem, då hade man kunnat förenkla eh, oss skattesystemet betydligt det är ju egentligen onödigt med skatt på arbete om, om man tar det av de vinster som, som vi gemensamt skapar. Och, och det är ju naturligtvis, vi måste ju jobba för att bekämpa dem. Storföretagens alltså, menar Vad rör sig om en 10-20 finansfamiljer som styr hur Sverige ska utvecklas? Och det ska då utvecklas i deras intresse. Det har de alltså köpt upp. Hela politiker vad de vill påstå Det var i alla fall de som sitter i Riksdagen. Har man köpt upp, och man har köpt upp en massa försvarsattelokalter runt om på tidningsrelationer och allt möjligt som försvarar deras intresse. För det är ett Litet fruktal som äger det mesta av Sverige och styr och bestämmer över våra liv. Det är, det är inte bara jag man har köpt dem också. Mm, men det så sa vi tack och gör om FOSA. Och se manifestation imorgon på Gustav Adolfs torg klockan 14.00. Det är en manifestation som är till stöd för palestinierna. Mm, så glöm inte bort den. Men det så sa vi tack och gör om FOSA. Trevlig helg. Mot kamrater, vi luftror manar Vår röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi luftror manar Vår röda fana, som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan, den ska segern nå Röda fanan ska mot segern